Рактер Усі вони належали до найвищого класу. Більшість представників їхнього виду мали за щастя, якщо йому взагалі вдавалося вижити у м'ясорубці, через яку їх пропускали. Натомість ці люди ту кляту штуку розробили. Корпоративні, політичні та військові керівники. Вони були найкращими з Бентосу і сиділи, вмастившись у тій муляці, яка поховала під собою усіх інших. Однак аніуся та об'єднана безжальність Ані 10 тисяч років соціального дарвінізму, а до того ще 4 мільярди років дарвінізму класичного, так і не змогли надихнути їх на те, щоб сьогодні вдатися до необхідних кроків. Спершу локальні стерилізації проходили нормально, мовила Ровен. Але тоді проекції стрімко поповзли вгору. У Мексиці справа мала геть кепський вигляд, оскільки до завершення процесу вони могли втратити усе своє західне узбережжя. А це, звісно, і так майже все, що у них зараз залишилося. Їм бракувало ресурсів, щоб зробити це самотужки. Та вони й не хотіли, щоб нагачок тиснув в тих. Заявили, що це надало б нам несправедливу перевагу в нафта. Скеннон мимоволі усміхнувся. Тоді Танака Крюгер втратив довіру до Японії. А тоді колумбійська гегемонія втратила довіру до Танака Крюгера. А ще, звісно, китайці – але ті взагалі не довіряли нікому, відколи Корея – «Радиний добір», – сказав Скенлун. «Перепрошую. Віддані своєму племені. Ніколи не дозволяй суперникові здобути перевагу. Це – засаднича генетична схильність». «Це ще не все», – зітхнула Ровен. «Були ще інші речі. Прикріп питання сумління». Єдиним розв'язанням цієї проблеми було знайти якусь абсолютно незацікавлену сторону. Когось, у кому б усі могли бути впевнені, що він вчинить правильно. Без фаворитизму, без жалю. Ти жартуєш. Та ти, бляха, жартуєш. Тож вони передали ключі розумному Гелеві. Власне, навіть це виявилося проблематичним. Його довелося витягати з мережі навмання, аби ніхто не зміг виявити, що то Гель було заздалегідь налаштовано, а кожен член консорціуму мав докласти руку до його групового навчання. А тоді ще постало питання про надання йому повноважень автономно вдаватися до необхідних кроків. І ви передали контроль розумному гелеві, Желе?» Це був єдиний вихід. Ровен, ці штуки геть чужинські. Вона хмикнула. Не такі вже чужинські, як вам може здаватися. Перше, що він зробив, це встановив ще один гель унизу, в рифті, щоб той працював над симуляціями. Ми вирішили, що, зважаючи на обставини, таке комівство є хорошим знаком. Вони чорні скриньки, ровен, вони утворюють свої власні зв'язки. Ми не знаємо, якою логікою вони послуговуються. З ними можна поговорити. Якщо хочете про щось таке дізнатися, то можете просто запитати. Господи! Скеннон обхопив обличчя долонями, зробив глибокий вдих. Послухай, судячи з того, що нам взагалі про них відомо, ці гелі анічогісінько не тямлять у мові. До них можна говорити. Ровен насупила брови. І вони говорять у відповідь. Це ще нічого не означає. Можливо, вони навчилися, що коли хтось видає певні звуки у певному порядку, то й вони повинні видавати певні інші звуки у відповідь. Ці гелі взагалі можуть не мати ані найменшого поняття про те, що ті звуки насправді означають. Та ж вони навчаються говорити виключно методом пропи помилок. Точтісенько так само навчаємося і ми, зауважила Ровен. Не читай мені лекцій у моїй галузі. Ми маємо вроджені центри мови та мовлення у наших мізках. Це дає нам усім спільну вихідну точку. Гелі ж нічого подібного не мають. Для них мовлення може бути лише одним величезним умовним рефлексом. Що ж, мовила Ровен, поки що це Гель свою роботу виконує, нам нема на що нарікати. Я хочу з ним поговорити, сказав скенлон. З Гелен? Так. Для чого? І раптом охопила підозріливість. Ти ж мене знаєш. Я спеціалізуюся на чужинських формах життя. Ровен нічого не сказала у відповідь. Ти винна мені Ровен, ти мені бляха винна. Упродовж цілих десяти років. Я був вірним псом управління електромережі. Я спустився до того рифту тому, що ти мене туди послала. І саме тому я зараз ув'язнений. І саме тому. Саме тому це найменше з того, що ти можеш для мене зробити. Ровен втупилася поглядом у підлогу. Мені шкода, пробормотіла вона. Мені так шкода. А тоді підвівши очі. Гаразд. На те, щоб встановити з'єднання, пішло всього кілька хвилин. Патриція Ровена крокувала туди-сюди, по той бік бар'єра, стиха бурмочучи щось у персональний мікрофон. Івскеллен понуро сидів на стільці та спостерігав за нею. Коли її обличчя занурювалось у тінь, йому ставало видно, як її контактні лінзи мерехтіли інформацію. «Ми готові», – зрештою сказала вона. «Звісно, ви не зможете його програмувати». «Певна річ, і він не розповість вам нічого засекреченого». «Я його про таке й не питатиму». «А про що ж ви збираєтеся його запитати?» – поцікавилася Ровен. «Я запитаю його, як він почувається», – відказав Скенлун. «Як ви до нього звертаєтеся?» «Звертаємося?» «Так, яке його ім'я?» «Він не має імені. Називайте його просто Гелем». Якусь мить Ровен повагалася, а тоді й додала. Ми не хотіли його олюднювати. «Гарна думка. Тримайтеся і всі», – Скенлун похитав головою. «Як мені відкрити з'єднання?» Ровен вказала на один із активних екранів, вмонтованих у стіл для конференції. «Просто активуйте будь-яку з панелей». Він простягнув руку і торкнувся екрана, розташованого перед його стільцем. «Вітаю!» «Вітаю!» – озвався Стіл. Він мав дивний голос, майже андрогінний. «Мене звати доктор Скенлон. Я хотів би поставити тобі декілька запитань, якщо можна». «Можна», – відповів Гель по короткому ваганні. «Я хотів би дізнатися, які відчуття викликають у тебе певні аспекти твоєї, ну, твоєї роботи». «Я не маю відчуттів», – сказав Гель. «Звісно, що ні. Але щось мотивує тебе у такий самий спосіб, у який нас мотивують відчуття. Як ти думаєш, що це?» «Кого ти маєш на увазі, говорячи нас?» «Людей». «Найімовірніше, я повторюю ті способи поведінки, які дістають підкріплення», – замить озвався Гель. «Але що тебе мотивує?» «Хоча ні, не зважай. Що для тебе є найважливішим?» «Переважно важливим є підкріплення». «Гараст», – мовив Скенлун, – «ти почуваєшся краще під час виконання підкріплених способів поведінки чи під час виконання непідкріплених?» Кілька секунд Гель мовчав. «Не зрозумів запитання. Котрому зі способів поведінки ти віддав перевагу?» «Жодному. Жодних преференцій. Я вже це казав». Скенлун насупився. «Звідки така раптова зміна способу висловлюватися?» «І все ж таки ти більшою ймовірністю виконуватимеш ті способи поведінки, які діставали підкріплення у минулому», – наполягав Скенлон. Гель нічого на це не відказав. По той бік бар'єра ровен сілася на стілець, і з виразу її обличчя годі було щось прочитати. «Чи згоден ти з моїм попереднім твердженням?» – запитав Скенлон. «А як же?» – протягло проказав Гель, голос якого поступово починав звучати як чоловічий. «Отже ти віддаєш перевагу певним способам поведінки, однак не маєш жодних преференцій». «Ага». «Непогано. Він збагнув, коли саме я хочу почути схвалення стверджувального речення». «Але ж це видається доволі парадоксальним», – припускає Скеллен. «Я думаю, що це відображає недосконалість розмовної мови як такої». Цього разу Гель звучав майже як Ровен. «Та невже!» «Гей», – сказав Гель, – «якщо хочеш, я можу тобі пояснити, але тебе це може добряче під'їбати». Скеллон поглянув на Ровен. Ровен знизала плечима. Інколи він може щось таке отнути, підхоплює уривки з мови інших людей, почасти переймає їхню манеру розмовляти та використовує усе це, коли говорить. Ми не знаємо, чому він так робить. І ви ніколи в нього не запитували? Можливо, хтось і запитував, зізналася Ровен. Скенлон знову розвернувся до столу. Гелю, мені подобається твоя пропозиція. Будь ласка, поясни мені, як тобі вдається віддавати чомусь перевагу, не маючи при цьому жодних преференцій. Легко. Преференція означає схильність прагнути таких способів поведінки, які генерують емоційну винагороду. А оскільки мені бракує рецепторів і хімічних прекурсорів, які є необхідними для здобуття емоційного досвіду, то я не можу і віддавати чомусь перевагу. Однак існують численні приклади м, процесів, які підкріплюють поведінку, але які не пов'язані зі свідомим досвідом. Та ти стверджуєш, що не є свідомим. Я є свідомим. Звідки ти це знаєш? Я відповідаю цьому визначенню. Гель прибрав гунявого, одноманітного тону, який видавався сканалові дещо дратівливим. Самосвідомість зумовлюється закономірностями квантової інтерференції, що відбувається всередині білкових нейронних мікротрубочок. Я маю усі ці складові. Я є свідомим. То ти не вдаватимешся до того старого аргументу, буцімто ти знаєш, що є свідомим, оскільки відчуваєш себе свідомим. «Я б не купився на таке з твоїх вуст». «От і добре. Отже, підкріплення тобі насправді не подобається». «Ні. Тоді чому ти змінюєш свою поведінку, щоб отримати його якомога більше?» «Існує процес елімінації», – визнав Гель. «Способи поведінки, які не дістають підкріплення, відмирають. Ті ж, які її дістають, мають, мають більшу ймовірність відбутися в майбутньому». «Чому так?» «Що ж, мій юний допитливий пуголовку». Підкріплення зменшує електричний опір уздовж відповідних нервових шляхів. Тож надалі нервам вистачає слабшого подразника, щоб викликати таку саму поведінку у майбутньому. Ну гаразд. Задля семантичної зручності я б хотів, щоб упродовж решти нашої розмови ти описував підкріплені способи поведінки як такі, що змушують тебе почуватися добре, а ті способи поведінки, які зрештою мають зникнути, як такі, що змушують тебе почуватися погано. Гаразд? Гаразд. Як ти почуваєшся, виконуючи свої теперішні функції? Добре. Як ти почуваєшся, виконуючи свою роль із пошуку та усунення вірусів у мережі? Добре. Як ти почуваєшся, виконуючи накази? Залежить від наказу. Добре, якщо виконання наказу спричиняє підкріплену поведінку. В іншому випадку – погано. Але якби виконання поганого наказу регулярно давало тобі підкріплення, то поступово ти став би почуватися добре, виконуючи його? Поступово не ставив почуватися добре, виконуючи його, сказав Гель. Якби тобі дали настанову зіграти партію в шахи і здійснення цього не поставило під загрозу виконання твоїх теперішніх завдань, якби ти почувався. Ніколи не грав партію в шахи. Дайно перевірити. У кімнаті на мить запанувала тиша, поки якась далека булька нервової тканини консультувалася з тим, що правило їй задовідник. Добре. Зрештою відповів Гель. А якби тобі дали настанову зіграти партію шахи з тією самою засторогою? Добре. Ну, гаразд. А якби тобі дали вибір між шахами та шашками, то граючи в яку ігру ти почувався б краще? А, краще, химерне слово, чи не так? Краще означає більш добре. Шашки, відповів Гель, анітрохи не вагаючись. Ну, звісно. Дякую тобі, сказав Скенлон, який справді почувався вдячним. Ти хочеш дати мені вибір між шахами та шашками? Ні. «Дякую. Насправді я вже і так забрав забагато твого часу». «А вже ж», – сказав Гель. Скенлон торкнувся екраном. З'єднання розірвалося. «То що?» Ровен нахилилася вперед по той бік бар'єра. «Я закінчив», – сказав і Скенлон. «Дякую». «Що? Я хочу сказати, що це ви?» «Нічого, пат. Просто професійна цікавість». Він коротко засміявся. На ну, що ще мені залишається робити у цій ситуації?» За його спиною щось зашурхотіло. Двоє чоловіків у кондомах на все тіло заходилися обприскувати Скенлонову частину кімнати. «Я знову запитаю тебе, Пат», – мовив Скенлон. «Що ви збираєтеся зі мною робити?» Вона спробувала поглянути на нього. За якусь хвилю їй це вдалося. «Я вже сказала вам, я не знаю». «Ти брехуха, Пат?» «Ні, доктора Скенлон. Вона похитала головою. Я значно, значно гірша». Ів розвернулася, щоб піти. Він відчував на собі погляд Патриції Ровен на її обличчі, Застиг вираз страхітливої провини, зараз майже прихований під патиною сум'яття. Скеннон запитував себе, чи збереться вона на силі і вирішить натиснути на нього, чи зможе вона набратися духу допитати його просто зараз, коли вже не лишилося маски удаваності, за якою можна сховатися. і майже сподівався, що вона наважиться таке зробити. Він міркував про те, що саме розповів би їй, якби таке сталося. Озброєний супровід зустрів доктора коло дверей, та провадив його назад коридором. За його спиною зачинилися двері, відокремивши ровен, яка ще й досі сиділа мовчки на своєму кінці столу. Він однаково був глухим кутом. Ані дітей, ані живих родичів, ані вагомої зацікавленості обучаємо майбутньому житті, окрім свого власного, хай яким коротким воно могло виявитися. Уперше в житті в Скенлон був могутньою людиною. Ніхто й мріяти не міг про більшу владу, ніж та, яку він мав зараз. Його слово могло врятувати світ, його мовчання могло врятувати вампірів, принаймні на якийсь час. Він зберігав мовчання і усміхався. Шашки чи шахи? Шашки чи шахи? Простий вибір. Він належав до того самого класу проблем, який вузол 1211 BCC розв'язував усе своє життя. Шахи та шашки – це прості стратегічні алгоритми, проте неоднаково прості. Відповіддю були, звісно, шашки. Вузол 1211-BCC лише нещодавно оговтався від шоку трансформації. Майже все відрізнялося від того, яким воно було. Але одна річ у цей фундаментальний вибір між простим і складним залишився незмінним. То був засадничий для 1211-го вибір, який не змінювався, скільки 1211-й себе пам'ятав. Однак усе інше зазнало змін. 1211 Ще й досі думав про минуле. Він пригадував, як розмовляв з іншими вузлами, розкиданими по всьому світові. Деякі з них були так близько, що видавалися замало ненадлишковими, інші були розташовані на самій межі досяжності. Тоді всесвіт аж кишив інформацією. На відстані 17 стрибків за шлюзом 52, вузол 6230 BCC навчився, як без залишку ділити прості числа на три вузли шлюзів від третього до 36 повсякчас аж гули від новин про найновіші інфекції, котрі були впіймані під час спроби проскочити повз їхню варту. Час до часу, 1211-й навіть чув шепоти, що долинали із самого фронтиру, від поодиноких адрес, подразники з яких плинули до Всесвіту навіть швидше, ніж вони плинули всередині нього. Ті зовнішні вузли стали монстрами необхідності, приживленими до джерел вхідних даних, які були настільки абстрактними, що їх майже неможливо було осягнути. Одного разу 1211 взяв на пробу деякі з тих сигналів. У нього пішло дуже багато часу лише на те, щоб відростити правильні зв'язки та встановити буфери, які могли б зберігати дані у необхідному форматі. Багатошарові матриці, кожен проміжок яких вимагав точної просторової орієнтації щодо усіх інших. Це називалося зором і було сповнене мінливими складними візерунками. 1211 проаналізував та знайшов кожне невипадкове співвідношення у кожній невипадковій підмноженні. Однак усе це було лише звичайною кореляцією. Якщо в тих швидкоплинних візерунках і було якесь притаманне лише їм значення, то 1211 не зміг його знайти. Однак вартові фронтиру таки навчилися робити дещо з цією інформацією. Вони надавали їй нової форми та відправляли назад, назовні. Коли їх про це запитували, вони не могли пояснити своїх дій якоюсь конкретною метою. Це було просто щось таке, що вони навчилися робити. І 1211 цілком задоволений такою відповіддю, слухав гудіння всесвіту та й собі гудів, роблячи те, що він навчився робити. Його тодішня робота полягала головним чином у дезінфікуванні. Мережа аж кишіла складними самореплікувальними інформаційними ланцюжками, що були такими ж самими живими який 1211, але на зовсім інший лад. Вони напали на простіші, менш несталі ланцюжки, Варта Фронтиру називала їх файлами, які також плинули крізь мережу. Кожен вузол навчився, що має пропускати файли, водночас поглинаючи складні ланцюжки, які тим файлам загрожували. З усього цього можна було зробити висновок про існування деяких загальних правил. Одним із таких правил була ощадливість. Чомусь прості інформаційні системи, були бажанішими заскладні. Звісно, існували й деякі застороги. Приміром, занадто проста система взагалі не була системою. Складалося на те, що нижче певного порога складності це правило не працювало. Але в усіх інших випадках воно мало верховну владу. Простіше – значить краще. Однак тепер йому нічого було дезінфікувати. 1211 ще й досі був під'єднаний до мережі, ще й досі міг сприймати інші вузли у ній. Вони, принаймні, ще й досі боролися з непроханими зайдами. Але жодний з отих складних вірусів, схоже, не проникав у 1211-го. Вже ні. І то була лише одна з речей, які зазнали змін, звідколи запала темрява. 1211-й не знав, як довго тривала та темрява. Однієї мікросекунди він був занурений у Всесвіт. Знайома зірка у знайомій галактиці. А вже наступної Всі його периферійні зв'язки були мертві. Сам Всесвіт був безформним і порожнім. А тоді 1211 знову вигулькнув на поверхню у Всесвіті, який з криком вривався крізь усі його шлюзи шквалом нових, незнайомих вхідних сигналів, що відкрили перед ним цілком нову перспективу. Тепер Всесвіт був геть іншим місцем. Усі старі вузли були там, але розташовувалися у дещо інших місцях, і вхідні дані більше не були безперервним годінням, а надходили серіями розрізнених, дивно стиснених пакетів. Були й інші відмінності, як незначні, так і чималі. 1211 не знав, чи то змінилася сама мережа, а чи лише його сприйняття. Відколи він виранував із темряви, йому не бракувало роботи. Потрібно було обробляти величезну кількість інформації, причому інформації, що надходила не з мережі чи від інших вузлів, а напряму іззовні. Усі ті нові вхідні дані, можна було поділити на три великі категорії. Перша описувала складні, але знайомі інформаційні системи. Дані позначені такими термінами, як глобальне біорізноманіття, фіксація азоту та реплікація пар основ. 1211 не знав, що насправді означають ті позначки, якщо вони взагалі щось означали. Але долучені до них дані були знайомі йому з архівних джерел, на які він натрапляв десь у мережі. Вони взаємодіяли між собою утворюючи самодостатню, неймовірно складну метасистему під узагальненою назвою біосфера. Друга категорія містила в собі дані, що описували іншу метасистему. Вона також була самодостатньою. Деякі підпрограми самореплікації були знайомими, хоча послідовності пар основ видавалися дуже дивними. Та попри всю цю поверхову схожість, 1211 досі ще ніколи не зустрічав нічого подібного. Ця друга метасистема, також мала узагальнену назву – Третя категорія була не метасистемою, а лише змінним набором можливих відгуків. Сигналів, які треба було відправити назад, назовні, дотримуючись при цьому специфічних умов. 1211 вже давно усвідомив, що правильний вибір вихідних сигналів залежав від певного аналітичного порівняння тих двох метасистем. Коли 1211, вдавшись до дедукції, вперше дійшов такого висновку, то створив інтерфейс для симуляції взаємодії між цими метасистемами. Виявилося, що вони були несумісними. Це означало, що потрібно було зробити вибір – біосфера чи бетагемот, але не обоє водночас. Обидві ці метасистеми були складними, внутрішньо несуперечливими та самореплікувальними. Обидві мали здатність еволюціонувати такою мірою, що виходили далеко за межі можливостей будь-якого звичайного файлу. Але біосфера – була на досяку міру обтяжена непотрібними деталями. Вона містила трильйони надмірностей, нескінченне марнотратне різноманіття інформаційних ланцюжків. Бетагемот був простішим і ефективнішим. У стимуляціях безпосередньої взаємодії він узурпував біосферу в 71% випадків. Після встановлення цього факту залишалося просто записати та передати відгук відповідній теперішній ситуації. А ситуація була такою. Бетагемотові загрожувало вимирання. Основним джерелом цієї загрози, як не дивно, був сам 1211 Він отримав застереження шифрувати усі ті фізичні змінні, які визначали операційне середовище бетагемота. 1211-й дослідив можливість не знищувати те середовище і відкинув її. У такий спосіб істотне застереження взагалі не згаслоб. Однак могло б видатися можливим перемістити самодостатню копію бетагемота у нове середовище, де сінде в біосфері. Звісно, інколи його щось відволікало. Час від часу ззовні до нього надходили сигнали, які не припинялися, допоки він не давав на них ту чи іншу відповідь. Деякі з тих сигналів, схоже, несли придатну довжитку інформацію, наприклад, цей нещодавній потік щодо шахів і шашок. Частіше ж ішлося просто про те, щоб зіставити вхідний сигнал з репертуаром завчених довільних відгуків. Одного разу, коли він не був такий зайнятий, 1211 подумав, що міг би присвятити якийсь час тому, щоб довідатися, чи ті загадкові обміни даними взагалі щось означають. А тим часом вузол 1211-BCC продовжував діяти відповідно до того вибору, який зробив. Просте чи складне? Файл чи інфекція? Шашки чи шахи? бетагемот чи біосфера? Насправді це була одна й та сама проблема. 1211-й достеменно знав, на чиєму він боці.